Eta gurekin, nugu hemen txetan, Francis, bideartar atxalde hon? Atxalde hon, bai. Forman, atxalde honetan? Bai. bai, bai, bai, ez Eugia... gaizki. Euriarekin beti? <laughs> beti, ez <laughs> talatzen. Oitzen gira, azkin. Euriaren musikaera bai. ipatzen ginoke egumataz? Bai, egintzen uh, e dugu grabaketabat, elabdirekin eh? horren izan, holako, eudi bat... Eh, Atxe batetan, eta bazen animaliko beharandabat, eta grabatu ginuen ere, atxiki ginoen zen, eta neokestu entzuten gugu baginekeen mazera gehiberen zizolako eurria berdinen gainean erartzen. Pulita da, gero, eh? Fera. Entzuten de laike, txian, bardean zire laike. Hori da, du behintzen ziren. Bo, aldiuntan, be, ururun joanen gira, Gorko Kronikarekin. Urgun eta, bai, eta ta urbile. Eske, ne, e, enetzat, urbile dugu. Bai, e, e, erdi fe, asparnetik eta ameiketat, eta gamartetik pastoz. Entsak. Nen dugu itxu bat. E, lojato, jau, saienu e, bat zuen zunen dugu, lojato familiak emantzautan banda bat egumatez. Lojato da, lojango lojato kantari famatuaren, guai, bere semiad abeinat kantari, abinen, aita bizki famatuada da. E. Primetan eta initz tokitan kantuz haizan baita mende ergditzu hortan, eta simun aranekere grabatu zuen kantuz, beraz lehen eskualdisketan ere agertzen den bat da. Azpagan laborari, benen gamartekoa, sortz familia, famatu hortaiik, ez da nola, binen hortik eldu da nun Hortik eldu dira, gamarte soko hortaiik. Eta eta bere alabak eman uh, banda bat egantz da horro bat ditugu, uh, eta Gevox dut uh, beraz, uh, nikaren nuen, bai bai bat eta horri nuen, baina, baina, baina, kantari entzunen nuela hori baxinean, eta altxor bat zoatxe mea eta fitxik, horako, bost minutako banda Berikabata hori gaskileen aldianen zundegian zuetan, ala, bent bai, ez zutan alduko pizkat pizkatik usteko zera. bat eta gero esplikatzen dugu zer den azkinen zuin urrengi bileren. Ja ja ja. Ane txorera dan. Aitamen erre aneta ibarna iribagidan. Ikusten ugame Döni ze de aipatzeko utzianean biziki unxauk, hospitale francesian, adiuk lanean. pasatzen derat manez kantus, ta, di hilaz hombaiturte donianeko bestagatez intzunahu kantuz eta di hitz erran. Lola gaizu lauriatu ninen hire intzuten. biarren biharen prima ere man hila. Zazpi kantaria Seu Loria pilota partida en zier si cier cantos intuten ni auke banike guztia kantatzeko ana falta. falta ayosloran herrun urtati antzor hala vesio inchenogen intuten bon seg euh, seg euh, seg roteda horita eta gero mi kemiki compré tudut Azken ean, Skype dugula hau... Estakitxusen noizkoa den banda hori, beritztakit eh? uh, hirutan, no? hirutan hirutan no, hamarkalakoa noiz... Estakiten st mm -hmm. berek, esera urruan zuten, estakigu noiz e, gina izan den. Berra batzuak zauzen dituzkete ere hor diren jende horiek, mm -hmm. zantar hor bat dira auk zanda batzu, eta hor uh, gamarteko uh, hor, familia horietaik batzu, beza. eta azken yan, Kompreitu utanaz ez dakit hori baizik ezten izan do, errik gulakki hori egiten zuten ez, behinen, han pestan zirelaik edo zoin, orte betetze hori jauteriak gero er, batek espikatuko du, jauterietan direla, pestaiten zuten, eta baliatzen zuten banda bat grabatzeko, mikronio batzekin, eta mezuak pasahazi, kantuak eskatu ere, uh, uh, berarit, hori, oh, ala, xiro hori egin er, batzen beraz gero batek galdeinen kantu bat, egan ez da, nahi, nuke hori kantadeza kantam, Bestiak banda egizebitzen zuen, eta behiz bete behar uh, segura aski, hemen gobehi ekin, eta beharak eman kantu batzuekin, eta bila piskat posta sistema bat. Uh, oa, eben, nundik nola abian ziren hor? Uh... Eben, hak horiek han uh, Ameriketan uh, dira, ez dakit nun, sursen, derren nachtian, eta bildu dira pesta zeiten, eskualdun nachteko pesta zeiten, etiketo, eta ikotzen dazkote, uh, lotura dute hemen lohan lojato, mm. eta berari, goaintziak eman ditzan familiari, holako... Kasik, bai? nik Skype bezala hartzen dut hori. Bai. Bai? Eta gero, ez hori, ez duenez, ez da bestefitzik. badira bors hori, pesta hori, kantuz, zon behita jende mintzo. Ema ez teki bat ere ez du goentzuten, zazuin usbera txagadam, kondatzen du, ire, jepaz, zein jurni, trebon jurni. Jete de repo lako, bestipi batekin, eta triste da. Eh. Agunturruen entzutetan. Agunturruen, erabe, posten, erabe eta egiten du biziki egun polita pastatua da, eta azkenian egon ta eh, dela etxekarbitzen egon gusian, hori zen Ema azte bakararen dira... leko gota xuma hori da. Hori <laughs> da, badira, hori eh, an artean ere, badau more zerbait, momentu batean, agurtzen dutela rik, da, momentu batean ba ageram, estaldi arteo, yurtemburian, badau eh, lako, puf... Yeah piskaten melancserbait melankolikoa da honseta le kukutasuna deja da eta be ezta rapustuik ez Vai. banda hola zen. bas ea estu aski astirikukan edo beste banda batigo hida côté edo edo bein baiek ke staertatu sta geht Ez tuta familiak beraketsakien ere nun horren nondik onakoik eh. be asko uh... eh? politada ezte noko beste satiñu bat e eh? zigitsu note beraz eh? Meso, bestan, bai, bai, bestan. Mikroa pasaazten, bakotxak bere mesoak igorditzen. Beste bimutiko editu den frango jarditak, ez du gestan atzako, Baino, graxanainan anaia zaun Camino, hengo bahatziletaik, fama tiena, pikafa horria erosik eta eztena gizana Ta pierro etxarre, gogolako semia, horiek diakea intzunantok alde Burru txipi batzen erten, alainan ben arrangura hau garazik aldeantik horiek, pasatzen da tierro. Ez zaitzutet ez zautzen, alare nahi dauzietaran biziki aizkide gila, iom eta marri rotzekilan, susto zolako kambianmen horretat gomitatzen gitu otta, boteila uste horretan lakedu guk ere, bara garaztaraak Gwentzi ere inusie hor, kusten usien guzien horiek, usier eta krasianari, partikulazki, ez altsen maitu dura, untsua, horai pasten zaitzuzet haina nahiari. Tena oso, iauterea du eta besta gausioatze biten. Ato besta inu eta egune guherdi arti ohien egon. Ultsia, gillomek ez zima tega izto, maztia te jopabaitzen. Aintzer Hortzen zen hau zuz, konberri. <risa> familia duziarei. Eta, asterik uste ber ustez, aeriko noiz eta ono urte urbana, uste pareinu Hala, Hala denburan eta nik nuen ere, denbora eta espazioa, espazioa ja nik hori dira benen denboraren ari, ahantik, aster gartio biukten burian. <risa> Uai, uh, tek, tekstoz ari gira, nuntzi gira, jop, yep, jop, yep. jop, jop, abita biminutak gira. Beste zer bat ekartzen dauteni. Beste dimantzione bat. Uh, eta agerida, zent, aldiguziz, uh, bada, ikinagre dira, bezu horiek, eta aksentu horiek, eta aksentu amerikajori, oskoldu matzoek, hola. Eta bapatean, tak, agurtzen dutela arik, sanintzen dut nik, denek bautela, pifolako... Pichu bat, da. hartzen eh? dutela, ez da git, no. Euskaletik kampo, ez da git... Hala ere, ez da git enoizik euskaletuzna gaiten dola graxiana, asmatzen adozun orda beretzat graxiana hori, anutzi duen, ez da git, eba da... Mm, boteila, ba, irudiori, ba da boteila botatzenena uretara, eta berti entzunen da uh -huh. mezu hori, zenta gaur egun telefono, Skype bezala. Hori da, hori da. Sekidan bakizu, mesua bat duenez, entzunten duenez, erantzuna segidan duzu, uh -huh. beste ritmo bat. Hori da, hori gindu telarik ere, baztezak iten, nohat ari batako zean, ari bat ote da, entzun ote du loiatok ere, entzun dugu, behar behar behar behar, ez du sekulan dukan hori, <laughs> Ta ni bandauri, hala, nuik kanturusek atzen ari intzen, eta intzen, kasik, etxituaz, e hori, atxamaitzaz, ohazak da hori, nebadarat, ez da beste egek kantu, eta <laughs> gero undaxean entzunen duzien beste kantu, xati, txak bat bez, ez, ez da olako altsokik. Baina, mehentu bat egin, bat, ez dugu entzunen, ustur, ben galdaiten zuena, galdaiten zuena, nik nahi nuke entzun, biziki untra maitentu, xina ugiarenak, eta nik gondai xina Lůs a srdá činou hři adena, a když se srdá činou hři adena? Vy, a já, a už to jsou kým patřenem, co nám tady? Všichni? Všichni? Všichni, naši když se srdá činou hři adena, když se srdá činou hři adena, když se srdá činou hři adena, až se srdá činou hři Hori uh, Mikael Laboaren ganik ezaguna da, minen, primadera hastetik, huda haskenera, sinahogia badoa landa baztegera, zori papogogia. No, dibagartan kantu bat. Hori da. Eta ni, banda horrekin egona, ez eh, da gitzu denbora kantu, zer da, hori zer, kantatzen zuen, eta pui, mia, eta atarri bat bat bat ziozen, eta Beste azpandak batek, simunarenen diskan, mairuket batek eh, kantatu zuen. Juri, ah, ahitxuman nolaik hau da, xina horien, doaika, <coughs> doaika loiatok ere ezagun fea. Zpagnen kantatzen zuketen, huri, kantu hori, eta... Eta gala. Hauk, oh, bazen kantariaren lotura ere, kantariari mintzo dira, kantu hori... Ah, eh, ahunt, bai, bai. Zutela, eta... <coughs> Loiatu, eh, kant, ituriz kantari famatua bazen, zelaztokit, simunarenen disketan den, momentu batean... Eh, Edo artxiba batean, eta gitzu eazian duen entzun duen hori, benen uh, lehen egiten ziren uh, bertsolari um, bat edo bieldu ziren, eta tarteka kantari bat etzen, oa, bezala oren bat eterdiko konzertua, kantariak emaiten zituen berba, zomeit bertsu, kantu bat, ziren, hori edo beden, txiberoko prima horietan, eta ipatzen ituzten horietan, hori gertatzen Zer, kantari zen. Kantari zen, kantu baten emaiteko, Eta ez hor konkurtsu bat da. Eta horke zela garritun, eta orain, asparneetik, lojan loi. Eta entzuten zu publikon ah, holako ah, iduriz. <laughs> <laughs> La eta eduriz du laboa gertu dela. Animaleko izarra. Eta azkenan beha iduriz. Matintasal badorekin ibilida, eniz tokitan. Eiek bertsulari, berakantari. Bazuen holako arrakasta eta beraz, estatu batuetan eta izan azela... Segur aski familia eta lagunak izanik ere, eta han kantu zartzerat, mm. laskari batzuetan, edo pentsatzen dut, da, gero hori barakoitaik familiarekin argitu, ez du txekulan egin urgunago loran loiatu. Bada helburua bine. Eh, <laughs> baina, Eta, baina polita da, gero, entzuteko eh, eh, Beh, bitxidal ere uh, zertarara maitein gaituen Bai, bai, bai. Eta ah, honkik akiakia da, zen ta hox segur niz eh, nik estu tzagutzen norai patzen ditu eginan eh, gamarteko batek zuten baitu behar behar behar behar bat egin dugu eh, bat edo bat egin behar behar behar behar hox ez da getu estu miatu gero eh, behar litaik hajuan egin gelt entzun azit, familia gusiari nox da, no, bakisien nox da, segur niz gamartzen bakitela mm. Altsok bat, oh. atxuman duzu hori eman familiak. Em, Bai, familiak eman daut eh, pasatu daut Ne <laughs> me <laughs> badira, hola, badira initz, badira, badira initz altsorrele olako bandetan, eta portako, archiba horiek, ahipatzen eh, dira initze berlinekoak eta eh, maidexe eh, eta xagarrak eta horiek bilduzituztenak, bistanda, unkigarriak dira binen, segur, eh, eh. fe, nik ez dut entzuno, no? Estu, ez da egretz horien yeah. entzutia, behar, behar dira topatu eh, aurkestan dituztelarik, eta pentsatzen dut horiek unkigarrik zan behar dira, ez da, pentsatak erla demoran, presubatzuek eta grabatuak, eta mm. Uh, minan, e le, badira lidea uh, beste batzu ere hirutanoia uh, behogita mahamakhkadan egin direnak uh, gero şuasiak kentitunak larugita mahamakhkadan hartzen ah, shakori edo sibruta shakoriekin kantu saleuekin hor badira hor berpela batzu ere kantoldetik hemen agertzen estena minen uh, holako liku gutasun hongigarriak uh, ere bai bai artiboa artiboa konta garantzia hmm? Biltzekoak direnak. Bo, ebe, uh, agurtzen gira hoien kantuarekin, beraz? Eh, oui, au revoir. Soinuaren <laughs> <laughs> <laughs> euh, bokaeran, beraz, denak ergarrikin kantuz uh, ari baitira, laburra da. Eta, be, horrekin agurtuko gira, beraz, uh, loiaturen zat uh, eman zuten eta grabatu zuten uh, kantu hau uh, ameiketatik. Francis, mire ezeker? Au revoir. Au revoir. Bai. Se n'est que mon revoir, maîtres, se n'est que mon revoir.